Taurus on the beat Guardian erdion ta ongi eterri larumateko saiora mi eskerren zuteagatik stream.maritxusarea.eusb.zortzimila barra diagona la palmondirratia linkian eskerrekasko maritxusarea hi gaurko saiorako presto dute ba guazen Issa Torres on the beach. Eta aurreko larun baten, komentatu genuen larun batero erronkoak egin ogen ditula, ez da dukana? da, bai, horrengoan e, erronka hau ez da berria, ze badakigu txareta, badabilela, eta bueno, proposamena da, guk e, proposatuko izuegu puntu bat, eta puntu horrekin sortu beharko izue bat zortziko txikian. Orduan orain horrengo izuegu adibide praktiko bat. Erikusten dezuzuk, balkoitik kanpora. Omanek bialitako markatu ditukoak bialitako errenkari ez? hau da re bertsua. Terikusten dezuzuk, balkoitik kanpora, orantxeatera da pareko seyora, lore kantatuaz, pasatzeu den mora, Txumelarako ensaiatzen egongo da Hoi izango ditzake nene erantzuna Eta hoain entzule guztiei gu proposatzei zu egun puntua honakoa. Eskubritu zu egun autan Orduan, animatzea batzate erantzutea eta audioa behaltzea bai zuen koplakin ba, Torren larun batian zuen bertsuak entzuteko aukera izango deu Eta horrez gain, ba animazioazaten. Zuen lagunen bati ere ba puntu berri bat jarri die saiok ezue. Eh? Ta holakatia osatzen jongo goinak. Beraz animatu bertsorarik ezatenok ezatenoz, ikuste zuen bezala sasi bertsorari asko egon daitezke lasarte horian eta jakin eh bertsodan abiak ez geon ez gean nontsago ere baude aplikazio gerrimaketa sortzen lagundu egutera interneten, osak saltzeatu. Animos veneranka. Iezkor gausa bat. Eh nola izan puntua? Igual entzuliak eh despistatu gara patitu dugu ta bazpare errepikatuko da puntua. Beri jausuentzako puntua. Zugandik zer deskubritu zue egun Eta gero aipatu ere eh doñua u ez bakizue, alasaia ire bazai zue, ba Maritun orazoa, sorioego balia, eta mitik hoeia ere Eurí Verdeñeco Adiala, o sea que es eso de Saintexu ni que hubo Se sabe bien, yo creo que se está pegando un crimen Mismo uniforme de cualquier noche, ve a mí le llueve, los palicos me llueven, eh. pero todavía no son drones.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 Jamero no tengo un pelo solo hago un cero tan comandado en mi mano alimentando mi cuello están esperando que caiga si tengo algo me cuida ya mal hora el enemigo quieren salvarme y no saben cómo no sé lo que están buscando pero la han encontrado estaba tan bien cifrado que se lo llevaron y no lo entendía hay que ser policía hay que ser policía Hicimos lo que se podía y no se podía hacer nadaba prohibivio por nuestra seguridad crecimos en habla y yo que que ya me cansó de callarme palabras y que voy a recordar me vuelvo, quizá me vuelvo mala por la calle de la capital por la calle de la capital de la capital, de la capital. Me, vuelvo, quizá me vuelvo mala prevé me argo para que lo haga.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 Gogoratu gogoratu irratsaiontant zeharrentzungo dituzuen kantak zuek bidalitakoak izango diala eta gure Instagramera palmondo irratia edo korreroa bidali ditzake zuela palmondo irratia habildua raisap.net raisap riseup iastea eta abestiaren azalpentso bat eman dezakezuena izan ezkero ta hemen dagazuea dibidecho bat Kaixo, ba bimila eta margarren urtian sorrin jaitako taldiak proposatu zigun, triki taldi taldiak, gara hiartan egoitz, iratxe eta iruroi. E, sorrin jaitako berria sortzeko, lehenagoreia beste kantatzukre e, sortuta zeuden, ta horri jarraipena emateko asmoakin edo e, Gara jartan txoko baserrin enzaiatze genuen, orduan, ba, hoxe, enzai oitako batzian kanta sortzen hasi ginen, irurok kanta sortu genuen, eta bero... E bueno, esan bezala iratxe zelaia, goitz zelaia eta irurok, eta gero gitarrakin sartu zen Inigo Garmendia, bahuakin julen sasiain eta berriz berrizt unaerrebe. E, bostak ensaion bat inondoren e, Inigo Garmendian e, familiko baten lokal zar batian rekaldeen e, grabatu genun, E, Egoitz zela jakintzon montajea, edizioa dena bea bea bea sartu zan hor burubelarri eta eta, hauixe, eta kanta sortu genuen. Triki hotsek berez talde bezala e, bertsioak bertzioak jotze zitun o jotze genitun ta haue izantzan xorgengaitako abestia izan sortu genun lehenengo eta ab, lehenengo bestia eta abesti bakarra. Eta gure lehengo gabestia izanik ba hola xumo xume eta nahiko era kaseruan baino mimo hondiz prepatuko gune gabesti bat izantzan eta eta hoize hola siatean zan <tik> Zorgin azkia, jargitean biurtuzkizkia Tantzani garotzeko gau guztia, terarte guztia Zaziren engainetan gara noen azkitek ediaren zaterreti Hauka mutizan eskak gauza horren uzkestan eraztas da didia feska. Estamos meten azul por te llamandarte Diego suelta en entrar mi larga chu te gusti lores cantidad las arte te donchos nagune tica ja, parte para un milcen base arte ya si del engaño tu tala yo enas Upa, mutitan, eskalauza, obedi, kesta, lea, zazgadita, festean. Upa, mutitan, eskalauza, Tabeerak saz da da duen Eta bueno, ba, gaur egun ez en valia vida gure autozinketarako, eta horregati Katalontan ba osasunari buruzko gomendioak azalduko dizkigu makakok. Bai. Eh bueno, hasi baino lehen esana eta aurrekoa dan esan dizuela Frantziako kartziletako egoera azalduko nulla, nahorkuan, baino esan berduzu eta e, azkenian ezetz. Esan e, du bezela, ba hoy bueno, e, berriro eta ba gaur beste kontu bat egin hartu nar, E, osasunan autogestioa, eta gure buruan zaintz alternatiboei buruzko txokotxo bat aurkeztu nahi dizue gaurkuan. Ogan egunerokotasuneko erritmo frenetikoak baretekin txokatu zizkigun ontan, mundu eta buru normatibok i produktibo hau egiatu barriztan duten ontan, asterisko askokin. E, osasuna jarria jendartian zentruan, bueno, haure bai asterisko askokin. Eta osasuna era e, instituzioan izatua dagoen gara jauetan, eta logo guztik e, alde batea gutzita momentu batez. Haginuria kolektiboa nahi diou pixkat. Natura eta gorputzea bueltatu eta gure osasuna zaintzeko dauzka, on, ezagutza hauek konpartitzeko espazioa sortu nahi izan dugu. Gure amonek jaso eta ia gutxi guten jakinduria hoi, sendabelarrak, ukenduak, infusioak, tripagarbitzeko garbitzeko bazkarik eta indarra hartzekoak, alegia norbere buruan eta ingurukoen osasuna indartzeko osendatzeko dauzkan ezagutzak, trukuak esat deean kontu horiek, eta izati baino amona galaitezun bezala jasotakoak. Eo, edo norbeak esperientzia ikasitako jakintza horiek danak jaso nahi ditugu lanun batetako eta hontan. Eta hortako animatzen zaituzteu konpartitzea ingurukoe amonei, galdetzea eta baidaziz edo audio modun bilhaltzea, San bezala palmondo errratiroa Raza. helbidea. Esan baitare baitzak nahi du bezala aportatu bezakela, Bere audioa jarri jarrizakehau edo guri kontatatu daguk azaldu, edo idatziz bil etagu azzaldu nahi dan bezala. Ta baino gaiok esan da, gauza gala kontatuko izan. Eh? Usten unko ostako zala, egin esan, gure <laughs> amak, amonak, animatzea behien ezautzak irratinko partitzea, eta bat baino gehiok esan diatea animatuko jala, tartean eramonare bai, eta eta gizu ez zenpozti nahon. <laughs> eta oise, bairitxizai gulenengo audioa, gurtzanek bialitakoa, bideogat ez musion dioa, dialtze joten mendik, eh, palmundo mundo irratitik, eta hemen txezue bere audioa. Ukendua nola egin? Ba, bai. Beitu, lau itxetan erakutsiko dizuet nola egiten dudani. Bai? Horretarako behar ditugu. E, oliba olioa eta argizaria e, ukendua bera egiteko. Gero, e, zenbailan landare eh? nik erabiltzen ditutenak, ba, izango dira e, berbena, malba, sorne belarra, eta millorria Hoien e, loreak eta ostoak, eta bueno, e, mordoskaba bildu, ba, zati, zatiak egin, eta horixe. Eta gero, erabiltzen ere lizuntza. Lizuntza da, zueiska bat, eta horrena erabiltzen det e, azala. Oza, sea, laban batakink, entzen zaioa azala, eta hori dana eransten diot e, e, orre, beste, beste landarekin, ez da? E, Landarez berdinak izaten dira, E, segun eta ze propietateak nahi dizkiozun erantzi e, ukendo horri. Eh? E, beharko dugu ere, eltze bat, egurrezko goliara bat, bueltak emateko, koladorea, eta tarro batzuk. Bai? E, Landareaketan jasotzen ditut e, u da berrian, e, berri-berria dianian, eta bakoitzen gati, ba, mordoska bat, mordoska bat eh? jasotzen ditut. Eta hori dara prest daukagula, Ba, gera egiten, eta ontsi batian, holi jarriko dugu berotzen zu motelean suabe-suabe. Eta bertan, botako ditugu, pues, landareak, eta utziko dugu egozten, pues, hori bat minutu gutxi gora bera, baina oso garrantzitsua irekin egin gabe. E, hau da, suabe-suabe-suabe-suabe-suabe-suabe. minutu horiek pasatzen direnean, kolatu egiten dugu, eta landareak kendu. Oliua garbia berriro sumotelan e, jarriko dugu eta horri erantsiko diogu argisaria. Eta egurresko goilararekin vuelta batzuk eta ikusiko dugu nola dijoan desegiten. Gero jarraituko dugu e, botatzen argisagi gehiyo, ba behar dugun textura lortu arte, bai? Eta nola jakingo dugu testura textura dan egokia? Ba, baitu e harikin, tantana bat hartu eta botako dugu platertxo batian. eta konturatuko gera berehala, pues nola dijoan gogortzen, soldifikatzen. E iruditzen ba zaigu oso likidoa dagola, orduan pues, botako diogu argi argi geiago, e, lortu arte gu, gure gustoko testura. bai? E eta pixkate peltzen utziko dugu, eta, bueno, poz, pues, tarrotan jarriko dugu. Tarrotan, soldifikatuko da, eta hor galdituko da, poz, pues, gero erabiltzeko. E, <coughs> ukendu hau, nik erabiltzen dut, eta azaleko kontuetan, poz, pues, lehenengo remedioa bezala. E? Eta, probatuta daukat, oso ondo, funtzionatzen dula, ba, erreduretan, E, Azaleko kontuetan, ba asala leorra dagonean, ebakiak daudenean, eh sendatzeko laguntzen du sendatzen, ba Espainetan ateratzen dira, pupak ere ba bai, sendatzen dira, ba eh u e, ba, pardelak egiten ditu, ba oiz, ez gorritasun hoiekin eta goxatzeko gero zaurietatik ba, sornea ateratzeko, baita ere, eta baita ere, pos, arantzak edo edo astilaren bat, edo saltzen balima saizu, ba, kanporatzeko. Orokorrean, e, azala asa, gozatu egiten du. E, gongo ditu beste, beste erabilera gehiago, baina honi, konprobatuta edo probatuta dauzkatenak, hauek dira. E, baina esaten dizuen, dizu, nik erabiltzen de... Ten, lehenengo remedioa bezala, ba? Osando, ba ia animatzen zaten egite eta probatzea, dale? Gero Ba, mila esker, mila mila esker agurtzane, batu ez totruko na, kutsarilana, inpeti hau joiten nuntagego baolatatze batzutan ondo, eta batzutan balamuz. Eta espistatuta puntatu beste zuenentzat jakin podcastak palmondirratia.noblogs.org e, blogian blogean zintzilekatzen jengo gehala eta hoeze ba ordu naizuneak aur eukiko dituzuela berriz aituta aukendua ahurtan eitzen zitezko eskerrik asko eta hoeze ba aurrengo larun batean geio Bueno eta askok jakingo da zen modun gazteguna ospatu bertan e baina ezin izan da egin konfinamendua dela eta eta egora horria e, nola indioten aurrera zaltzeko hurrengo gobiadatuak etorredia baina lehenengo musika pixka bat Ima galdu nahi dut galdu ni berri bat gauzitzeko ma galdu nahi nuke galdu ni berri bat gau sitzeko. Ziegabatean zegoenari Aizuru artean Agure sanion betirako Zoran benaren itzalpean Begiak itxita pentsatu nuen Nor naiz ni Gauzitzeko Magaldu Nainuke galdu Niberri bat Gauzitzeko Hortien guztioi, hemen ditugu zuekin Uxuean Habitat eta Ander Kasado. Erriko gazten mugimendu nahitzen dian Biki den. Eta, bueno, ba, galdetu nahiko genitueke, ba, kikoa urten koordinazio mai bat sortu dela gazten arten. Eta, ba, kontatzeko pixka, eta zer agileko zatzeuen koordinazio mai hori eta zel burukin sortu zen que jo bai gordin ba bida ikasturtean elkartu ginean zorrenjaiak eh elevenztopakunea eta kideak eta ikusi genun ba elkarlania agenula askoz eh lan zabalego bat egin eta ordun elborunagozia jari genun herriko eta gabeziak identifikatu eta horre horri erantzun bateratu bat ematea mm -hmm. Primeran, jakin dugu bueno, aurten jarrizatela martxan ez, eta urtiak edo kurtsuak aurreain ala bat zenbait egimen aurrean mateko aukera izan ez eta beste hainbat e, antoratu ditu zuela. Bixka kontatzerik bai? Zertan ibilizaten horien arte? Baina ezki, baina asiera mateko gaonetan jiri elkarteko taberna ireki genuen hainbat urte tabero. Eta horrekin irabaziak lortu eta asmoazan, martxoan ondatekin e, txegitea. Orduan, martxora begira lan egienun, hilabeta e, egiteko bat, e, antolatzeko, eta horri bukaera eman e, gaztegun batekin. Kontua da, ba, egoera dela eta ezin izan dela aurrera eman nahi genoan betzera. Bai, egila da egia esan egoera onaik denogan ditu gaitula, Baina kontaudi guztue, bilatu ezuela moduren bat, edo badakazuela proposamenen bat, herriko gaztei eta gazteak ez direnei ere luzatzeko. Ata luko guztue pixkamesez. Baina eski, eguer di ondenoi. E, ba, justo itxialdiado konfinamendu garaia zizanean, ostira lortan dokumental bat proiektatu gargen nun, zala zizelkariak dokumentala, e, bueno, topatu ekoiztuta indako dokumental bat. Pizka kontatzeuna, baina ba, Euskal Herriko 6 ba, txokotako mugimenduetan, ba, borloka, borro, desberdi, gazte mugimenduetan hainbat borroka desberdin hitu nahi diangazten testi gantzak, ez? eta pizka bat ertzoiek erdigunera ekartzen ditu. Esan bezala intenzioazan ospiral hortan martxoa kamairu jartean ezin ez izan genuen eta orduan proposamena da e, konfinamendu gara jauetan ere, olako ekin zei eiltzea. Hortako, e, zizelkariak dokumentala Youtubeen ikusgai dao, ordu nahi dunak bertazik ikustezak er, eta proposatzen ditugu datorren ostiralean apirilak ama zazpi, arratxaldeko zazpitan, sora saldi moduko bat egitea denok elkarrekin. E, jitsi bide zingude, uesteka datorren hastean zabalduko degu seguruenik, bari besterik eh? bai, aukitzak beretxean ikusi, osn hartu eta gero ba, denon artean partekatual izateko. Primeran, ba eskerik asko zuen gomidapenagatik, entzun duzuen bezala denago gomidatu zaudete bertan parte hartzeko eta suposatzen egun hauetan zehar ere ba, proposamen berriak lutsatuko beziguzuela. Beraz, eskerik asko eta nahi duzuen arte. Eskerik asko zuei. Eskerik asko. Aio. Bueno, eta batzuk animatu dira eta audio bat behal digute, eta zuek parte hartu nahi baiatzue, ba jarri gurekin harremanetan, palmondeirratia abildua raizap.net, goatu raizap riseupi dazteala. Ta bueno, e, aukera daure bai beste irratxeio bat egiteko, interesabalden baka zue, ba jarri gurekin harremanetan. Kaixo entzuleo! Asamblea de Majaraz irratxa joa entzuden ari zarete. Ondoren gomeinutuetan, gure aditu izango dugun tertulia entzutera gonbiatzen zaitugu. Egunero ero ezela, gure herritarren zalantzak argitzen zaituko gera, ikuspuntu guztia joratuz. Ongiet horri, Asamblea de Majaraz era! Eskerrik asko, angusto. Azteak dira alarma estatuan sartu binela. Hainpat dira, jadanik, Zenba denbora haramagun ez dakitenak. Unak joan eta egunak etorri, osteguneko pintxopoterik eta hilabeteko azken ostiraleko enkartelarari gabe, burua eguteiko kuadranteetan galdua dutenak. Aztelenetako pentsionisten bilera zubertzigori gabe, denbora konzeptua bere ere zalantzan jartzen dutenak. Asko dira konfinamenduak bai gainea jarri dituen erazoak. Gaur, asamblea demajaraz, en? Horietako bat, horietako bat jorratuko ditugu. Lazer Teoriako Asociación de Hackers Nivel de Usuerio y Conspiranoides elkarteak argiteratu duen ikerketalan batek argiteratu duenez, herritarron eguneko laro eta marrak, telefonoa intxaurrak erekitzeko dela uste du. Hora ezarri zaigun bideo deien modarekin asko dira sortutako arazoak. Bueno, bagauza gorrela, gaur hemen bi gombiatu berezitugu, eta hau ekarruxezera joango nahi. Hoxeru, Zumaburu, Zumaburu baserritikan, Gabon, temo zabiltza? Opa, Gabon! Niet naik Joselu, Josemielu aizik! Bueno, ematen eh, du garazo bateuk egula, Josemiel, bergatu. Ondo, lan ondo? Ba, ere ondo, emantxe, eh, ba, zerrean, bakizdu ez, ba... ba, ba Beti lania hor, baldoza, kinta, oi... Gutxe egin beharkoa ondo, ondo, ondo, ondo ezan Teknologia egitxeritoko gogoakit. Harki, harki, gozten geha Maiaren bestaldean Txendon txend Jaker eta konspirazio gaietan Aditua, gabon Gabon dizuela, guzti, oi eh? Zer, baduz? Gondo, dena Ai, gondo, dena Lanian, lanian, bakizu Zer, zeberri, zen muntzat, dara mazuego erau Nik ba, argi daukat Tiburgo honek dion bezala Pina, eh, tarraiko estet Jota fuego. Xinatarra, zatikoa. Vai, vai, vai. Duela ordu du erdia xinaitz ikasten, eta, eta osondo, osondo. Eta irrikaz, irrikaz dago zuen galderak erantzuteko. Osondo bat. Justu, justu hartu duzuden bora izena aldatu eta segita, segita batean jartzeko. Xinatarra ikasten ez da? Txenpontxe. Bai, argi, dutik abe, argi dao, argi dao hemen munduaren tronoa dagoela jokoan eta, eta argi argi estatu batuak eta txinaren gerra bortitza ikusterari gara eta ikusteko dugu, nik argi osondo, osondo, osondo, osondo txenpontxen, osondo osondo bueno, bale, lehenko galdera dakauk ustez, eta da? eh, ah. a ber bai, bat ormaitikan zuzenean sartutako deia horrentxe jareko dugu Hemen, Hato. Kaixo. Kaixo, gago. Naiz Fernando de la Torre. Nazartekoa. Eitxen dizuet, ez da egit. duda e, bat dudabat, norileak. Nola egin behar dit, pide jamada egiteko? Ez asko Hemen, Hato, piztanle baten, testi ¿Dónde va? ¿Josélu? ¿Mesé? ¿Se ha ido a su herencia? ¿Se eh? ¿Nas tú? ¿Nais? ¿Chanda pasa? ¿Se ha ido a la Bueno, va. ¿Chen donchen? ¿Se ha ido a la Isla? ¿Alco tiene que ir a la Gundú? ¿Y a esa? ¿Nais? ¿Se que... de tartsak berriro eh porque porque es que I, Moskua, de, diga, dueketa, galduitak, galduitak. eta que moska, Eta A ber, bai, ni ja l'aceitutana la dauk, okay? eh. Ja, garagar bua danda ta. Jose Ángel, bueno, l'aceite, la Ba. Jose Ángel, galdera bestela. Ba, no, Jose. egin bideoia bat. Bideoia bada gaur egun puri puri handgoen jarduera, teknologik Bai, nik eh, esango nioke galdera hori ez dela. Nik esango nuke galdera, bere mobila txinatarra alda. Edo, nongoa da. Nik uste hor dago lagakoa, eh? Baina ez dakit, gure lagun kaseroak igual narkitiko digut, zer zer gehiago, ez? Ona, eh? Nik uste puntu gona, Zurea? Ba, eba, ni esango nioke, ba... Bideo ba, aztea. Osea, balkoia teartzea ta builaka aztea. Deitea bere lagunarietan, bere bere ikusi beste balkoian edo edo bakarrik entzun. Hola. Astu moia. Osondo, osondo biago, osondo. Gerchiba, ustedet orain e, beste ibarakago eza. Tipula jaun? Bai, bada. Bestei bat sartzen norentxe bertan gure zentralean. Pasu manbitartean. Arranxia alde, horreta. Ba ator, ba ator deia, ematen du, bai, emenda, emendu, emendu, emendu, gaixo, gaixen zule. Zurea da, zureak dira ondak. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Eh? A ver. Hola, sí. Eh estáis dando una pera que te cagas. Dejar de hacer eh, el idiota. Es eh, bueno, bueno, bueno, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Gota, gota. A tal. ver, a ver, a ver. Eh, bueno, Barkatu, Barkatu entzule maiteok y yo que... a estruelas. Sí. Bueno, ahorita que era a ver diro, eh ser pasa Eta, bueno, eh, jarrituko gure eh, tertuliarekin. Eh, azkenean, bueno, ikusi dugu jende guztiari dezakit. Ezakala motiborik egitean eh, euteko, lasai, ezakilasai egiten, eta bueno, horrelako jendea ere badago ez da, tipu jaun. Bai. bai, bai, noski, noski, jendea. Bai, ia esan da, azkenegun hautan, auton hautan. auton bai, bai. Di, di etsako nuke haus bat, bakarri. Aurera, fesan, Ospiña, ese da tia. Bai, bai, bai. Argia, hau da, hau bueno, meste iba dakago. Bai, bai, bai. Bator, bator. Ba, no, va. Taupa le santo dioza. Ziruagastetan, da saiteko. Abon, eh, las arteko biziragun bal nai, berazaldean Eta, bueno, galdera badakat E, etxetik ditut eskularu batzuk, negukoak eta, bueno, jakin nuke ea e, erosketak iteko haiditu dan e, erabildi. <coughs> Galdera, fortu. Galdera, fortu da. Zene gerauntun no, adio. Zene, honen aurrian. Nik esango nioke hori bakarrik ez diteko. Nik esango nioke erurretako jantzi osoa jazteko, eta bai galtzak, txamarrak, botak, eta joateko erosketak egitea. Eta eskiak baditu edo esnowu arreko tabla, ba, ere bai jazteko, makillak, eta venga, karro hartu, hurpileak hon, hur e, eroskia, eta venga, egurra. Full ekip, full ekip. Bai, bai, eta hori da nire gomendioa. Osando no ba, e, joxelu, duk zesaten dezu? Ez nahi, zela, José Miguel, baiziki? José Miguel, ja, ez da, José Miguel, ego José Luis, ja, hain beste naztu geran. Mezkal, ba, ni ezen ok, eh? ba, eskularuak, ba, ez dira esertako balio, ba, karik beru ematiko, ni baratxa salea sale amorratuanak, eta nire txak, ba, erdia, Ez dira, praktikoak. Ni esango nioke, kalera teatzea, erostiaez, eta gero esku garbitzea ondo. Ondo, ondo, eh? Hanzo, Oi, latin, edo alkolde romero. Na ez unbezela, baino. Eintzazu eta garbituzazu eskuak, mesedez. Hortxe gratua batzure egomendioa. Hortxe egomendioa. Bora badi joa, entzuleok Eskerrik asko Parte hartzeagatik. atik Jose Angel Maurukoa Benzela Jose Angel, Jose Miel Beixiki Buen tiempo Txendon, txend Mil eskeretortzen atik Mil eskeretortzen eh? sí. no. atik Txendon Txendon Eskerrik askoa gusto, beste behin placer bat. Ai, zure ondoa, bani, zulelele, ai, Javier. Eh, Tipula Jaun, marka Ba, bueno, es acabó este, beste, beste rik esateko, hau ze izan da nagurkoz eta eh, espero eu eh, gustatzea bizilagunen eh, sea que jar eh, talanza eta bueno, beste esateko, Tipula Jaun. Eskarrak baita ere Skaigwalker zure soinu teknikariari. Bai, orain ez da beti. Uh, agur en zuleok. Aio, agur eta tipula den fun dira eta ni eta ni eta lehen argi geratu ezaldi bada esan erronka ninguruan, behaltzeka ba, aukera daka zuen bertsuak datorren larun bat arte, datorren larun batean irakurikoia edo entzungoia zuen bertsuak. honek esan haiduna da, aldezuela audio bitartez bidaldu gure korreora edo baitare idatziz eta guk kantatuko ditugula Ale, mila esker Bueno va, ba, Oain eh, agurren atalai emango diegu hasiera. Barkatu eh, hori, eh, gogoratu egin genizuela deiak eh, agurrak, agurrak bilatzeko eta baten bat jaso dugu. Eh, orduan, eh Azteko lelengo gogoratu e, orain e, bakoitza e, aislatuta gaudela eta itxialdian gaudela, e, ba, ba leku politia dala ez, e, bata besterekin gogoratzeko. Eta e, norbaiti agurren bat biali nahi bai diozue, elbie izango litzateke palmondo irratia, abildua, rizeu, puntunet. Eta e, lelengo agurra bidali dute... E, eh hipermarcha taldekoei eh, ba hemen dijoa ah. Barkatu bera gozpenak, oa joa audioa, bale? Eguerrion martsalariok, zer modu zaudete? Anima hundi bat emateran atorkizue. Ezan nahi dizuet baita ere, desiatzen nagoela zuekin elkartzea, aldapan gora, aldapan bera joateko gure bastoiekin. Eta gero nola ez, txintxine egiteko sagardo botila batekin edo gure saldi favorituarekin. Gora guta gutarrak, Berriz, animo, musu bana, eta laiz arte. Aio. Bueno, eta badakigu, aiatu zaigu maialen norma zabal nurtiak atzo izan tziala, eta inugu ibarburunak hastenen endiala. Eta hori da lata, palmondo irratitik kuadri partez, zorionak eta bezarka daundi bat. Ah, ta eta eh, Maialen eta Iñigo begiratu zuen korretan ze uste du sorpresatxe bat dakazuela. Bueno, eta bukatzeko urrengo saioko eduki aurreratuko dizuegu. Inurriri elkarrizketa bat egingo diegu, kontrol sozialari buruz informazioa jasoko dizue, kartzeletako egoera azalduko dizuegu, eta babesareko berriak emango dizkizuegu. Beraz, ez galdu. <totipasen> His the tourists on the beach boys boys Bueno, buruzko eh, elkarazketa izango duela, así que ez galdu bukatzeko gogoratu, hemen izango da stream.maritzusarea.eus bipuntu zortzi meila barra diagonala linkian, aste azkenetan atxaldeko zortzitzerritan eta larun batetan eguerdiko amabitan. E, eskerrik asko maritzusariai eta parte hartu ezuen guztioi. Mi esker! Badakizu. Astean bitan tente belarria,martxan dagota zure irradia, palmondo irradia,